Samfundets samvittighed. Hvorfor lige mig? At være samfundets samvittighed, det er vel alles pligt, og derfor netop ikke kunstnernes. Deres opgave er at gøre, hvad ikke alle kan. Lave kunst. Sådan, så det ligesom bliver mere naturligt for folk, at være samfundets samvittighed, for eksempel. Det vil jeg godt være med til. Dog med den tilføjelse, at mine læsere nok vil blive samfundets dårlige samvittighed. Ikke dets gode. En god samvittighed er der noget mere ufrugtbart og rent kunstnerisk, eller mere kedeligt og rent menneskeligt, eller mere sjovfyldt og asocialt rent politisk. Samfundets dårlige samvittighed, det er meget bedre. Kun man selv spille den rolle, så ville man rigtig trives som digter. Man ville få en god samvittighed. Jeg gør, hvad jeg kan, der hvor jeg er sat. Al Alligevel dur det ikke. Samvittighed. Det er noget med at være sikker på noget, at det er umagen værd. Jeg er kun sikker på én ting. Jeg vil ikke stå i vejen for kaos. Jeg i samfundets samvittighedperspektiv, kan altså ikke tale om, ikke i det her samfund, som netop har brug for en samvittighed, fordi det er et klassesamfund. Og de eneste i et klassesamfund, der har brug for en samvittighed, det er dem, der har råd til en. En samvittighed af dyr, skide dyr i et kapitalistisk samfund, det er kun for de rige. Men de er til gengæld også nødt til at have en, ellers er det ikke til at holde ud og være rig. Man kan kun være rig med en god samvittighed, hvis man har en dårlig. De rige sætter pris på digtere, gode digtere, der kan give dem en kvalificeret dårlig samvittighed, som de kan veje den gode op med. Så længe man har en samvittighed, er der en gud for oven. Personligt råder jeg ikke over nogen samvittighed, men derfor kunne det selvfølgelig godt blive samfundet. Fast ansat hund i keglespillet, fordi kejlespillet har brug for en hund, der kan vælte en kejle af og til. En af gangen. Ikke alle ni. Eller tisse på den. På den anden side. Der findes så meget uretfærdighed i verden. Der myrdes så mange. Der undertrykkes så mange. De fængsles og torteres og sendes i lejre. De slagtes og deporteres og bombes og brændes. Bør digterne ikke gøre folk opmærksomme på den slags, for eksempel ved at skrive om det? Nej, det bør folk gøre. Og vil de have det sødet med lyrik, så er det bare svineri. Hvad er der digterens rolle i samfundet? Den er at ødelægge det med gode digte. Og hvad ellers? At indse det umulige i sit forhavende og fortsætte alligevel. Og hvad mere? at fortsætte og blive ved med at fortsætte samvittighedsfuldt. Kort besked til den digter, der lige nu er ved at skrive sit digt om Ulrike Meinhof. Stans! Det er allerede for sent. Hun er død. Hun er færdig med det digt, der kostede hende selv og andre livet. Elendige samvittighedsnager, hvor den smager et mor, der ikke er dit eget. Smelter Ulrike på tungen. Endnu en kort besked til digteren. Hvis håndklæde hang hun i, har du set efter i skabet. Ellers gør det ved lejlighed. Du vasker alligevel dine hænder om lidt efter måltidet, ikke? Dit nekrofile svin. Stop et håndklæde i skrivemaskinen og prøv, hvordan det er.